السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والا النبا وانا في هذا في ذو تحرير لك ساوني انا فراحه قال لك كتابه محاضره في محاضره في اسيا كما بيقول الله سبحانه وتعالى على بدون غير الكريم اليوم اتممت لكم بينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديما قام بالوimekamilisha duniani kwa hiyo katika kila kilichokamilika lazima kiwe tembebe ma theology sio na matatizo yote kwa hiyo uislam una mtazamo gani katika masala ya afya? Na hasa mada ya mzungumzaji wa leo itazungumzia katika tatizo la saratani kuenea kwake katika Ulimwengu. Yani tatizo la kuenea magonjwa ya, sarata, ya saratani katika Ulimwengu ambapo Ulimwengu ulikuwa katika sherehe za kuadhimisha siku ya saratani. Malafaf katika mfumo tulionao leo ni kuwa kila pale na matatizo badala ya kuzuluhisha tatizo hubuniwa siku ya kusherehekea tatizo lile. Badala ya kuangalia vipi kitendo basi uepwe siku ya kusherehekea tatizo lile. Kwa hiyo kwa kuwepo tatizo hili je uislamu unamtaja gani katika swali so, hili. Ndiyo mada yetu leo amboro imeandaliwa na Al-Aft Dr. Muhassan ambaye atawasilisha mada hii kwa muda mfupi kisha tutatoa ufumbuzi wa maswali na maoni kama kawaida yetu. Napiga mada itakaozili vizuri. Na kuni lahu والله جزاكم من اجل ذلك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ربنا نستعين في امور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على الكريم والرسول السيد صلىنا عليه وعظيم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومولى وابعاده يقول المولى سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واذا الامر منكم فانتازات في شيء فردوه الى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واصل قويلا ترى ان مواليد فبراير ترى كما جاءنا اليوم وهو يذميشا سيكو يا يا سرطان امبوني وولد دي كما وانوا يذميشا هذه يا سرطان ambayo ni tarehe 4 mwezi wa Februari kila mwaka ndivyo wanavyoadhimisha pia vile vile maradhi mengine makubwa makubwa yenye kusumbua kama vile والذي well AIDS ambao huadhimishwa tarehe moja Desemba kila mwaka yana na tarehe hii iliwekwa kutoka mwaka wa moja themanini na, na shirika la Afya Ulimwenguni ambao ni blue, h HO katika maeneo ya Geneva katika madhimisho haya kukusanywa wale madaktibu wakubwa kubwa na wataalamu wa afya kuangazia maradhi haya na saswa kwa tarehe kama ya jana maradhi ya kansa yaani saratani kuzungumzwa namna ya na namna yanavyo maliza watu kisha huzungumzwa namna ya kuzuia kuepusha watu na maradhi haya na namna watakavyo watakavyofanyia matibabu yaani watu wajeepushe namna gani kisha baadaye matatizo mat, haya yatatuliwa vipi kimatibabu ya yani. na kuangazia njia mbalimbali mbali yani watumie mikakati gani paka kwa muda fulani ikiingia muda fulani aisho kwamba kama hayajaondoka kulian lakini wao wamepiga hatua katika kutatua. Kwa hiyo katika siku kama hii ya maadhimisho ya siku hii ya cancer uzungumzwa preventive measures namna watakavyojiepusha watu na namna watakavyojizuilia mtu katika yale mambo ambayo yatauletea magonjwa. Isha namna watakavyopambana nayo na njia gani watakazotumia kupambana naye kuonesha zile idadi ambazo huangamia na kufariki kwa ajili ya maradhi haya na kufanywa vile vile na kuonesha zile njia ambazo hupelekea katika maradhi hayo wakitaja miongoni mwake ni utumiaji wa tumbaku au uvutaji wa sigara ambao takriban mbili ya watu limwenguni wanaofariki kwa maradhi ya kansa hutokamana na utumiaji wa watumba. Kuna idadi nyingine ambayo hutokamana na lishe bora kukofekana lishe bora. Kuna idadi nyingine ambayo hutokamana na ugutaji au utumiaji wa mvinyo na njia nyingine hutokamana na urithi. Pengine ni ugonjwa ambao uko katika jamii. Kwa hiyo mtoto huru kutoka kwa kwa mzazi wake na njia kama hizi. Kwa hiyo utatuzi wake namna ya kujiepusha kwake na namna watakavyopambana nao katika matibabu yake. Mara nyingi, sherehe hizi huandaliwa na shirika la afya ambao kama tulivyotaja ni shirika la WHO na malengo yake ni kama nilivyotaja. Nidhamu ya kiraslimali huwa wana njia yao ya kutatua matatizo. Katika mambo ambayo zungumziwa ni kutatua matatizo haya. Kwa hiyo namna ya kutatua matatizo haya kwa mtizamo wao wa kiraslimali na torika zao za kiraslimali na huwa wana malengo yao vile vile ya kiraslimali. Yanapoenea ya maradhi almost kila wote. kawaida watu kwa mtizamo tofauti tofauti kuangalia muskela ule na wakati anjia atakapotapota kwa hadhara ya kimagharibi ambayo yalenga mada ni madhara kimada na haitambui uroho, na kila kitu ulenga maslahi kwa kuenea madhara kama kutakuwa kuna maslahi kwa baadhi ya watu basi kushukuru kwa madhara yale kuenea madamu watastafidi na madhara yale na kama madhara kuondoka kwake itakuwa ni kukosa maslahi kwa baadhi ya watu basi watasikia uchungu kwa yale madhara kuondoka na hutamani yani yale madhara ya dumu ili watu watapate kustafidi kama vita itakuwa ni sababu ya wao kustafidi au kupata manufaa kwa uzaji wa silaha na maslahi mengine hutamani vita vile vidumu bali huchochewa haswa ili zikadumu na watu wakapata yale maslahi kwa kuenea maradhi haya makampuni yenye kutengeneza madawa na hospitali yenye hudumu Uwa, kwa kwao ni faida. Kampuni zinazotengeneza madawa na hospitali ambayo hudumu wale watu ambao wanaugizwa na maradhi haya huwa kwao ni faida na saingine huomba basi basa badala ile shari kuondoka wakaomba ile khairi iondoke hiyo ibakie khairi ndivyo mizimu ilivyotaja katika suratul Isra Ala insana, bishari du'ahu bisharidwaa bilkhair kingine mwanadamu hufanya hivi huomba shari katika doa yake kinyume na khair ambayo yafaa iombe madamu ile shari yafaidishwe watu binafsi akaomba shari bakie na khairi fa nini iondoke kwa maslahi yake ya kibinafsi wa kwa hiyo wanapogua watu faidadi hizi kuwa kuna damad mahitajio ya madawa kwa wingi na huduma za daktari kwa wingi kwa nidhamu ya kiraslimani ni faida kwao faida kwa kampuni zinazotengeneza madawa na faida kwa wenye kuhudumu atakujaji kwa gharama ya juu madamu wewe ndio kuhitajia lakini ikijua watu watatu wenye unayohitaji basi charge zinakuambia ni kidogo kwa sababu najua kwamba watu wenyewe wenye watatu lakini watu unayohitaji kwa wingi basi wao kwa wao ni faida na huomba shari hii faeni hudumu iwe ni maslahi kwa nani kwa wale ambao watafaidika. Huu ndiyo umgharibi na hii ndiyo hadhara ya kimgharibi ambayo yalenga maslahi katika kila jambo. Na maslahi yale si kwa watu ama kwa watu binafsi, kwa masirika ya madawa na kwa hudumu katika swala kama hili, kwa nidhamu ya kimgharibi hulenga maslahi. Kinyume na Uislamu. Kama ni maslahi hulenga maslahi ya ama ya watu. Kwa tatizo kama hili linapofikia doseni juu ya watu jumla kuchangia na kaswa wasimamizi wa watu kwaisha kwamba watu watapata kwa hudma za kisawasawa ambazo zitakuwa haziumizi. Kwa Uislamu unao njia yake ya kutatua matatizo yoyote ikiwemo tatizo hili la maradhi kuenea katika ulimwengu wote. Na maradhi yoyote kuingia katika mahali na kuenea kwake Uislamu huangalia jambo lile kwa mtizamo wa Kiislamu na kwa fikra za Kiislamu na kwa itikadi ya Kiislamu. Ima maradhi yale iwe ni adhabu kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala au maradhi yale iwe ni mtihani kutoka kwa, kwa Mola Subhanahu. Na metakavyokuwa kwa injia mbivu iwe ni adhabu ama iwe ni mtihani kinaachohitajika ni kurudi kwa Mola Subhana wa Taala katika aya ambayo nimetanguliza aliposema Mola subhanahu wa Taala ya ayuha amanu wa atu Allah wa atu ar-rasul wa ulil -amri minkum enyi mluamini mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini mtume wake na wale walio mamlaka juu yenu kisha akaendelea Mola subhanahu wa Taala akasema fa intana zatum fishe'in mtakapozozana ama kutapotiana ama kusidiana tatizo lolote mtatafuta njia yake ya utatuzi Faruduhu ila Allah wal Rasul in kuntum billah wal yawmil akhir jambo lile kwa Mwenyezi na mtume wake jimana katika Qur'ani na suna, maadamu mtume ameondoka mtafute suluhisho mjiangulie mjiangalie ya nyinyi wenyewe mmeteleza wapi ama mmewacha nini ndiyo mkaadhibiwa au mkakumbwa na mtihani huu kwa namna itakavyokuwa watu hurudi katika kitabu na Sunna kuangalia wapi wameteleza au kila huu uko na asli katika Qur'ani na Sunna na kama haukutajwa surahatan lakini kuna kinachofanana nacho kuna asili ambayo yanana nayo basi urudishwe katika ile asli, ili tatafutwe njia ya kutatua Uislamu huangalia tatizo liliosibua kisha ikaangalia katika tarehe je, tatizo kama hilo lishawahi kutokezea ama bado kisha baadaye ikarudi katika nususu za sheria na kuvua hukumu na kutabikisha katika ule msikila ambao upo. Kwa tatizo la asya kama tulivyotaja kuja kwa njia mbili kwa njia ya adhabu au kwa njia ya ya mtihani. Kama itakuja zote, kwa njia yozote zote kwamba ni juu ya wetu juu yetu kurudi kwa Mola Subhanahu wa ya Na yaweza kuja kwa njia adhabu kama Mtume sala sallallahu alayhi alivyotaja katika hadithi yake iliyopokewa na Ibn Umar Allah anhu, katika kitabu cha ابن Maja, sunani yake, akitaja mambo matano ambayo ni yenye kuangamiza Ambo ni balaa kusibu umma na tija tani tija ya lemaovu waliwafanya ikawa ni adhabu kwa katika hadithi akaeleza ibn Umar kwamba aliwajia mtume صلى sala, عليه وسلم akawaambia ya masari sal enye kongamano au kundi la muhajirin au mkusanyiko wa muhajirin kama walivyokusanyika watu hapa akasema kamsun idabtulithu bihinna wa'udzubillahi billahi tudrikuhunna mambo matano naogopea msie mkayadiriki au yakawadirika na namomba Mola Subhanahu wa Ta'ala aweepusie mambo haya ya tuadiriki ama nyinyi ku Kuyadiriki la kwanza akataja lam tadhhar al-fahishah fi qawmin qadtu hatta yulinu biha illa fasha fihim al-ta'un wal-awja' allati lam takun fi aslafihim alladhina malu Asema haita dhihiri au uchafu katika watu wote wa zama zote itaenea uwugu illa fasha fihim al-ta'un wal ta'un ni maradhi jumla ambao ni kuangamiza geza kuwa ni maradhi ya aids kama tunavyoshuhudia leo naweza kuwa ni maradhi kama haya zile zile ambao hutokamana na uchafu kuenea katika mji. Kwa yaweza kuja kwa njia ya adhabu kwa dalailia Mtume صلى الله عليه وسلم kwamba yaweza kuenea. Maradhi ambayo yatokuwa matibabu yake ni shida kwa watu kuenea uchafu katika mji. Na si tu maradhi pekee yake, maradhi na njaa ambazo hazijapatikaniwa. Watu wameendelea kiteknolojia lakini kila uchao watu ndiyo wanazidikulia. Utadhania matatizo yako wapi? Ni kuzidisha technology ama kuna kitu gani tumepunguza? Ukona watu waenda mbio katika kujikuza kielmia na kiteknolojia Kumbe tatizo si watu kielimia na kiteknolojia bali ni katika munkari wao ambao wenyewe wana wanaotekeleza. Kwa hiyo hii ikaonesha kwamba maradhi yanaweza kuja kwa njia ya adhabu na yeye kuja kwa njia ya mtihani kama baadhi ya mitume ambao walisidiwa na maradhi kama haya na mitume tunajua kwamba ni maasumini lakini pamoja na hayo baadhi yao wakasuliwa na maradhi kama ya so komba, kwa njia ya mtihani kwa hiyo namna itakavyokuwa tutasema kwamba huwatorudi kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala na kwa hali tulipo nayo leo na watu kwa kiasi walivyoachana wa na Uislamu kama suluhisho pekee yake na matatizo Hatuwesisema kwamba ni dhila pekee bali yaweza kuwa pia ni katika adhabu za Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa kujihisabu kwetu tumeachana na mangapi ya Uislamu na tumeshikamana na ngapi ya ya Uislamu. Kisha akataja tena Mtume sala الله عليه وسلم katika haya akasema wala myunguso almikia au almizan. Watu hawapunguza watu vipimo na mizani katika masokoni au madukani ila ukezo bisi nini isipokuwa tashikwa na ukame un, na shidha na gharama ya juu katika maisha Si moto si biza pesa za nyumba si gharama za masomo si matibabu karibu kila kitu ya ni, ni gharama watu watashikwa na ukame na kupata gharama ya juu katika maisha yao Wajoru sultani wao na watasindikishwa na viongozi ambao ni madhalimu, kalima za ni kinyume na naadili. Au kiongozi alikuwa, eza kuwa ni kiongozi ya adilu, na adilifu, ni kiongozi mbo ni jair ambaye si madilifu. Kwa hiyo kwa kukosekana watu kuchunga vipimo na ndio nikokamba ndo sisi ni ya kibiashara yule ambaye hajui utapeni anaonekana kama hajajua biashara. Kwa hiyo ni ujue biashara na ujue kutapeni watu. Punguza vipimo ama kumchanganya mtu katika bidhaa yenyewe, akwambie ni ori kumbe ni mtumba. Vyo kwa tatizo hile ambalo leo linaonekana ndio mbinu ya kibiashara lakini ni munkari mkubwa kiasi ya kuwa tatizo hili laweza kupitaelekea watu kufikia katika ukame, hali ya juu na gharama katika maisha. Hiyo ni mjanja, wasalitishwa na gharama katika maisha. Na kusalitishwa na viongozi ambao mani madhalimu hawajali haki za raia. Kwa hiyo kwa hili itabidi umma irudie katika nidhamu yao ya kiuchumi na isione kwamba utapeli ndiyo ujanja bali kule kumfanyia mtu esani ndiyo linachopekaniwa katika Kiislamu Islamu katika kuuza na kununua imefadhilisha ihsan mtu atumie ihsan katika kuuza na kununua mwenye kumuuzia mtu amwangalie mwenye kumuuzia na mwenye kununua pia angalie yeye anunua kwa nani na hatu hasara kwa kununua bila lakini leo kila mmoja ya challenge mwanzake mwenye kununua hakisha kwamba atakupiga mboko na mwenye kukuzia na hakisha kwamba atafanya nini atakufinyana. Sasa kila mmoja targete mengana. Hapo hapa huwa hakuna faida. Akataja pia na Mtume Muhammad katika hadithi ile husus masuala ya kutoa bisifa ama na zata bisifa kasa Akasema walam ya na zakata zaka, amwalihum. Hawatu watu watu wacha kukuzia zaka za mali zao. Ila muneu alkata si tu kwa mvua. kutoka ninguni akasema walau bahaim. baim si hawa wanyama basi hainge yenyesheza kapsa. lakini kwa sababu wanyama hawana makosa haya ni wanadamu rahmatan kwa hawa bahaim. ndio mvua ikabidi yenyeshe watu, napia, watu katka, katka akasema, Walawatu, na pia watu wae ku watasufi katika katika mvua kanis aka tajala 4 akasema walan yanqudu ahd Allah wa'd Rasulihi. Wala watu hawatovunja ahadi ya Mwenyezi Mungu na ahadi ya Mtume hadia moja kwa sanaa na ya mtume wake ni kufuatwa uislamu kijumla bila kubagua katika baadhi ya mambo na kusamehe katika baadhi ya mambo uislamu uchukuliwe kijumla kama dozi beshara iza kupatia dozi pengine mtu akala siku tatu akahisi kana kwamba amepata nafuu akawaacha zile tende tende Asineten, asema ah bali sina neno. Yeye yajua kwa nini ameweka idadi, na yajua baada siku tatu atapata nafuu Lakini sipo patanafuku acha dozi, ni kumaliza dozi. Ndio kumalizana na wale barabu hivi. Islam vile vile kama ilivyokuja na ni mfumo kamili wa kimaisha. Kuchukuliwa kwa kama dozi na ndivyo Mola Subhanahu wa Ta'ala alivyoamuru katika Qur'ani pindi aliposema ya ayatun alina amanah. kafa fi sinikafa walaka tabe khutwatishaitan. Enyi muumini. Ingiye ni katika Uislamu kwa jumla. Kwanza itikadi yake, ibada zake, nidhamu zake za kimaisha, iwe ni uchumi, iwe ni siasa, iwe ni aklape. iwe ni nidhamu za kijamii. Wala atashabia kutuati sheitani wala msikuate hatua za sheitani. Sheitani unpambia mtu amali yake mbovu akaiona ni nzuri. Na pindi amali yake mtu atakapoiona ni nzuri si rahisi kuyanisha wala kumwambia aiache alisi mtu mwenyewe atambue kwamba amali hii ni mbovu kisha apambane nafsi yake katika kuiacha ama kutoiacha kwa kuwa nafsi imevesa lakini pindi atakapoona kwamba amali hii ni njema ama ni akheri hata kimwambia huwa stress kuiacha labda pengine aweza kujificha nawe tu haifanyi sawa ile uko lakini ukiondoka atafanya madamu anaona kwamba amali ile ni akheri kwa hiyo sheitani mwenye kupambia watu amal wakaziona kazi yaona kama Mwenyezi alivyotaja kwa Qur'ani pindi aliposema apa manziyina lahu shua amalihi fara'awasa Ushamuona yule ambaye amepambiwa amal zake mbovu akaziona kwamba ni nzuri kwa hiyo Uislamu kuchukuliwa kijumla kama alivyoamrishwa Mola Subhanahu wa, milisha, Mbola, wa taala, na akakataza watu kubuata futuati sifa hatua za sheitani kwa sababu sheitani kwa sisi ni adui Wawazi tena aliyempugo kwa hiyo watu hawatoacha kuvunja ahadi ya Mola Subhanahu wa Taala na kuvunja ahadi ya mtume wake ni kufuata Uislamu kwa jumla kutokaetikadi ibada na nidhamu isipokuwa sallallahu alayhi mwenyezi Mungu atawasaliti na maadui min ghairihi mkiacha Uislamu mkachukua baadhi mkawacha baadhi Mwenyezi Mungu awasaliti na maadui Wasio kuwa imani na maadui zenu na kusudiwa makufar pama kisha wale maudu zenu kuwapiga vita waachukue baadhi mali zenu watawafikeni nyinyi vita na kunyang'anya baadhi ya mali zenu kunyang'anya roho zenu au huduma zenu mfanye lakini mlipe ujira kidogo mali yenu itachukuliwa bei ya mafuta ambao hutoka katika nchi za Kiarabu au biladi za Kiislamu Marekani ndio upanga bei na kiwango kinachochosha ikaniwa. Na hupora mafuta katika biladi zile. Aweza kuingia katika biladi na akapiga na kumaliza. Hii ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu amelitaja kwamba wataingia katika nchi zenu na watachukua baadhi ya yale yaliyo katika mikono yenu. Kuna mtu akaingia kwa nyumbani. Akakuibia bidhaa tu Katika mali yako, akaiba na akatoka akaenda zake. Hii ni afadhali. Lakini kuna yule ambaye badala ya kukuibia katoka atakutoa wewe kenye nyumba kisha baadaye achukue nyumba nzima. huyu huwa ni ashadid. Kuna yule ameibia tu, amekubibia tu baadhi ya bidha zake kisha baadaye baadhi ya mali yako enda zake. Na kuna yule amekuibia nyumba nzima. Ameingia katika nyumba yako na kwamba hii nyumba si yako ni yake na ana kibali cha kuonyesha kwamba nyumba hii ni ya yake na akakutoa kwa kwenye nyumba. Akakubibia yako. Na ndivyo wa magharibi hawaji tu kuiba bali huingia mpaka ardhi kama walivyoingia katika ardhi ya Falastini na kuchukua ardhi ile na kuasisi serikali yao ya kifarishi haya Mola Subhanahu wa taala kwa watu watakapoachana na Uislamu adhabu yake ni kwamba maadui watafainishwa kwa ninyi na kuingia katika biladi yenu na kuchukua baadhi ya mali yenu na mwishoni Mtume sala الله akamalizia kwamba wama lam fahum a'imatahum bi kashabilah wayataghayyaru mimma anzalallah illa ja'alallah ba'saham bainah fa tawashu qiyadhuwin Uhutumu na kitabu cha mola subhanahu wa ta'ala jambo ambalo ni wajib kwa wao kisha baadaye wakatafuta yaheri kutoka manana na kitabu hicho Wakawacha kule kutafuta sinuhisho na mambo yaheri kutoka manana na kitabu hicho illa ja'ala Allah ba'sihum bainan isuko Mola Subhanahu Ta'ala utesi chuki baina yenu nyinyi waislamu kuislamu na kwa nini asijadiliki chuki hali kumekosekana uadilifu na uadilifu ndio wenye kuleta islahi baina za wote atakapohisi kwamba mtu amedhulumiwa na yule alodhulumu naye yule mwenye kuchukua haki yake akadzidisha katika kuchukua haki yake kwa maana amedhulumu naye amedhulumiwa kabana chuki itajengeka baina ya umma na hakutakuwa na ule kusikizana bali itakuwa ni chuki moja kwa moja katika umma kiujumla ujumla. haya mambo yamejidhihiri leo ya chuki baina ya umma Kukuzwa mambo madogo madogo na kupitia haya mambo madogo uko na umma imefa nini? na mwingine hamuoni mtu mwingine kwa sababu ya follow din Mambo madogo madogo. Asli ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa hizi nyoyo kwa sababu ya kimaana viongozi wao kokota kuhukumu jima anza nalo. Turudia mada yetu ambayo ni mada ya maradhi haya ambayo tosema kama alivyotaja kipengele cha kwanza Mtume Muhammad sallallahu alaihi watu kueneza machafu. Basi inaweza kuwa ni sababu ya wao kusalitishwa na maradhi kama tunavyona leo saratani na magonjwa mengine kama magonjwa ya AIDS. Hiyo una jukumu la watu. Rudia Yelema chimbuko yao ya seri amboni kitabu na sunna kama ile viamrishwa kisha kujiangalia wameteleza wapi na watarekebisha hivyo. Mtungusema inna Allah la yughayiru ma biqawmin hatta yughayiru ma bi anfusihim. habadili hali zao. Namna sikutakuwa. Paka watu wenyewe wa badili la ile ayako katika katika zao Ama wabadili yale ambayo wanayatekeleza katika mitendo yao vya za kila siku. Pili nidhamu ambazo zashuhudia mambo haya. Tumesema, katika siku hii ya maadhimisho, huwa wanaelezea namna atakavyopambana na maradhi haya, elezea vipi na kasara yake huwa ni namna gani uja jaribu. Ukajaribu mbinu ya yesu bin. Huko kwamba kuna utatuzi gani kama wale wenye kushuhudia maradhi kama haya wakiwemo madhalimu ambao waweza kunyimwa haki zao. Kuna mgomo wa madaktari ambao waendelea kutoka tarehe tano Novemba. Na kuwa waliahidiana kutoka mwaka 23, kwamba asli 100, 100 tatu shabadae, wakambua, kwamba watapoa asilimia tatu nyongeza ya mshahara. Kisha baadaye wakaja wakadanganya wataambua kwamba watapoa asilimia arobaini wakakataa kisha baadaye ndiyo wakatangaza mgomo ule na kwa hali hii inakuwa ni wagonjwa katika hospitali wanapata hudma kwa sababu ya hali yao hajatekeleza. Pili, tulichotangulia kuelezea bomba katika nidhamu ya kina gharibi. Watu wanapostafidi katika baadhi ya mambo ambayo humnyaza watu. Basi muomba ile sharti fanya nini? Ikipe. Kwa hiyo wazi katika nidhamu hii hatutarajiwi kwamba kutokana na nini? Kutokana na silo hizo sasa, kwa sababu watu huombeana shari fanya nini kitifiri na wanapombeana shari kupitiri basi shari ile huchangiwa na fanyini kwenye hizo kwa hiyo ni uislamu pekee yake ndiyo unaweza kuleta matatizo haya wala si nidhamu ya kimagharibi kwa sababu aiona ilivyofeli kwa hiyo haya uko hapo masomo maini kamba chagweni viongozi lakini viongozi katika nidhamu hii na haya yaona tunaona kwamba hata tukichagua kiongozi Sulu hizo sio cha kiongozi na kumbadilisha ni kubadilisha hii nidhamu kwa sababu hii nidhamu ndio ilozaa msila huu wote na inshallah Mzingu tumombe atubadilishie hali au sisi wenyewe kujipinda kubadilisha hali namalizia na kualika ndugu zake jumla kujiunga na harakati ambayo yalenga kubadilisha nidhamu ili nidhamu hii kipambane na hizi hali ambapo nidamhi itaamua kiongozi ambaye atakuwa na na raia wake kwa ajili ya Mola Subhanahu wa Taala si kwa ajili ya maslahi bali kwa ajili ya Mola Subhanahu wa Taala na kuhakisha kwamba atasimamia kila kitengo bila kudhulumu watu ambao dhulma ile itapelekea hadi kufanya ngomo na mgomo ule Ile itaishia mpaka watu ambao niwapate haki zao kwa matabibu au kwa hudumu wa kiasi zile haki kwa sababu ya ndio mimi mwenyewe nimekuja kufunga nini. Kwa hiyo nawaomba ndugu zangu wajumla kushirikiana na harakati katika kuleta ile nidhamu ambayo italeta mabadiliko, kuhana kwa nguvu mbele na la Na Allah لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم اكيد الله سبحانه وتعالى هذا بيلش لما بقى الوقت اكو ناس فله هذه هاي تقديراته فقط وقت في بالي ني وقت اكو حطوه يقبدلش الله سبحانه وتعالى عتى بدلش الفانو ابو الله سبحانه وتعالى انا الذبيه كتابه نبي الله ابراهيم اظموني ذا الله سبحانه وتعالى ربي ارني كيف تحيي الميت واملا منيش بي وحييش مايت لنخس ذنوبنا بالعلى عليك يوم ذا يبي انا فمنشن من تفوعا lakini kwa muda huo alizomuuliza nabii Ibrahimu alikuwa ni mtumzima Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia takus afataa mina sayf atumeni. Ndoto ya 14 anaambia nabii Ibrahimu ndoto ya 14 anaambia wili 14 kuna somu ya kipi pae. Onyesha Allah subhanahu wa ta'ala ywatakwatu watuma hukumu ya kuyabadilisha hali. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala alizinda ndiopa nabi allah ibrahim taada sana hivyo akakinai suhusu sokuaji na uweza wa allah subhanahu wa taala katika tarehe mpana baina banu israeli akamwambia nabi allah isa mwambie mola wako teremshie maida meza kutoka mbinguni bila chakula ili sie na naqiz watwahao dopeni bus. Baya hatuzarije kwa kuwa hali hizi zisababika hivi hivi. Ni sisi tulikabichunga ya taanzishaji. Kama hatakelwa tambia kuwa warabil mali hawana malengo ya kutuliza matatizo ya nkokwa. Bali wana malengo ya kuleta matatizo zaidi ili kukuza biashara zao kwa hiyo kila muda anaposonga wanarecruit madaktari watafisi, wa kuvumbua madawa basi hii ni biashara itakonda vipi kama hakuna wagonjwa lazima utafute wagonjwa ndio mara wasije kuna chakula kuna chumvi sio kila kitu kina hivi haya yote yanasababisha madhara katika umma lakini hayafikiriwi vipi atathunishwa na kufikiriwa vipi tutapata dawa ya anza kufanya biashara ya kuuza madawa katika ala tamanio. Inshallah malengo kuzungumza niko kujilisha katika anahe ni na, na tutapungulia kusema kwa baada ya mzungumzaji tutapewa upande msalani kwa kifundo cha mwitawazi kwa wale wote ni masali naongeza mafalia ya msali na kama kuna maoni yoyote vile tu karibisha nantironi salaam pale tisara. Dopo langu dopo mbingindikadi mchaja ku shungi. Ala parasimali ku soko soko bomua ku kurekea. Maradhi badilia pela kia siko. Saka ta ku ku kusherekea, wayasherekea vita ya maradhi badilia kwa soko. Sasa Ninafikiri kwamba kutoka faida ya kimagharibi watu wale wanashindwa. Na, na maradhi ya huwa mahitaji ya hudumu na dawa wahitajika zaidi Kwa hiyo huduma na madawa ni faida ya kwa watu. Wa kwa maana huserekewwa maradhi kwa ile kudumu ili watu wapate biashara ya madawa na vile vile wapate biashara ya nini ya huduma wanavyo wanajo tapa kama vile kudumu kwa vita ili wapate biashara ya silaha ipate kuendelea hayo ndio makusudi yao ndugu wataja kwa ya biashara nyingi za lazima zifanywe matangazo na mara nyingine huandaliwa semina ya kutangaza nile jambo. Sasa ni kusherhe kwa kiasi kiasi. Sikumalumu kusherheki hili. Kwa ni tatizo la kijamii katika ulimwengu Ni starawazi kuwa hawatangazi kusuluhisha tatizo nile. wanatangaza ile biashara. Kwa kuna tatizo nile, na ikipatikana kuna hospitali kadhaa kadhaa haya kuna madawa lakini huwezi kutumia mpaka upite hospitali haya na zake kwa tatizo tunataka tuzidabara. Taanza mimi na kansa. E hebu kwenye kangalini. Ukifika unalokuenda. Maneno ya chakula unakakula ni vile vile. Wanyoa hajua, wala lazima utakuwa unayo. Ndogo ama makubwa. Na kwambia ukimbilia kwenye matibabu kabla ya ile tatizo lijakuwa kubwa. Lakini akwambii vipi tuna lisuluhisha tatizo hili ama tatua ile tatizo lisitoke. -ta ama tupunguza maradhi yanafikiria zipi tutakushajisha wewe ukimbile sana kutafuta matibabu wakati tatizo lile limekupata kwa hiyo hapa ndio kuna ile swala kwa nini jiweko sherehe kama kwa nini kutangaza biashara kwa nini kuna tatizo na biashara hii kwa kuwa ni matibabu ya ghali watu hawata kwa tayari kwenda kukimbilia mat, eh, eh, matibabu haya ila mmoja ataanza kupiga hesabu mwanzo. Kamba hiyo. Lakini ukishajijishwa kwa bana ukianzia mapema ukijua lile tatizo unatasulita mapema, basi utakimbia mapema ndio biashara saa ngapi. Oyo hii ndio maana huwa kazi ni salimu. Na. Waalaikumsalam wa mchakato chano kama kuna kibaya. kuna ama kwa habu kila okay. na kuelezea kwao kwamba viashiria vina somo fulani ama tena seti fulani nyingine itakuwa kwa maalisani. fulani kana kwamba wanajikomboa uponezea kabisa kwamba ofisi na jambo hili usijafanya nini. Sasa kila. katika sigara, zamani walikusema kwamba sigara inaweza kukumbua. Lakini sasa hii wanatangaza surahatan kwamba ina dhuru. Hata hii ni kama ni uraibu tu lakini washaelezea kwamba hii ina madhara. Lakini pamoja na hapo avuti mtu sigara kwa mwenyewe kwa familia yake cha baadaye akashikana maradhi akisema napenda kutaki kwamba nimetumia sigara na ipo iko na maradhi kwaie wanapoelezea kama vile iwe ni chakula au katika hizo nikana kwamba wanyitoa katika nini katika lawama baadae mtu mwingine katika hili kwanza lao ungekuwa kuna lawama sidhani kama ingeunjinisho hichi kitu kika kika ni kauzwa ama katika biashara au katika sokoni lakini kule kuwa wameidhinisha ni kwamba hata akisidiwa mtu sio uwezi kuwarudia na la ungekuwa hawajaidhinisha ingebidi chao kimagendo magendo hiyo ndo ukidhulika una pengine unaweza pengine kwa lakini kwamba ndivyo inavyofanyika lakini nafuahili ninalozizungumzia kwamba kipita kuna kitu ambacho hawaidhinisha ikisha baadaye ukisidia useme kwamba unaweza kuwafuata kuna mambo haijadhinisha lakini yanaenda kimagendo magendo na hata hiyo pia hakuna mtu ambaye anakwenda kwa unga unajulikana madhara yake katika jamii athi wazi bila kufishika na haija idhinisho wacha unga gani haija lakini tuona watu wanaokufa na unga na wanaoangamika naumba na kuangamia na unga na hakuna hata mmoja aliyeshaufikiria hiyo kwamba nishtaki kina nani kwa sababu nimetumia vitu ambavyo vimeepwa na vina madhara basi nikana kwamba ni tayari yako nao madamu wanapata faida sasa ukawashitaki wao na faida wanapata kutokana na madhara basi wana kana kwamba yarudia ile nizamu ya kiraslimani na hadhara ya kiraslimani kwamba faida yako usipokujua kombe cha duru mtu ama iza kuna faida mtu na unapiga na naye. Kwa hiyo tidhani kama unaanza kuambia kwamba Mungu bwana wanizidhuru kisha baadaye nimekuja kustaki atakuliza kwa ni kitu gani kimefanya mbako kalonga cha kwangu warudisha katakati zingine. Kwa hiyo utaonekana kwamba hayarudia pale pale katika nidhamu ya Magharibi kwamba madhara ya mtu wakati maadamu ampaidisha basi ushiria yako na madhara yako naye atajiangalia na, na, na maslahi yake. نعم كنا هي كان في كان في كان في كان في نعم لو كنت كنا وقاتش ما كنتش بقدر اعمل حاجه اه ماجي حرام وماجي حرام ما فيش كانه امم هو كان وقتها امم كان فيني شويه من الناس mmhm baada mmhm ikahalalisha kwa maslahi na kuharamisha kwa maslahi bila kuangalia maanake madhara yako pale pale na taharimu kama imekuja katika sharia huwa na taharimu ya ku, ya kuendelea lakini haya yaonekana kwamba ni kuharamisha kwa maslahi na kuhalalisha kwa maslahi sababu hakuna tofauti baina ya mnazi na bia ya yani ila ya mnazi ndo ila ile ile ya bia lakini ujeenda hoja ikambua kwamba ile me na madawa hii haijajitiona na madawa lakini katika polevivya ni moja na madamu yote na alcohol huwa lazima itaitokea maradhi lakini tumesema kwamba kinachoangalia kinachoangaliwa hapa ni maskinai kule upande wa bia zinazotengenezwa kutoka kampuni wapo. inafungwa ambayo inaingia katika mizamo ya ya pehkomu na huku mnazi ni kama watu private hakuna kitu kinachofunika Madamu anastafidi kwa kule kwenye kampuni sabia ndio pole huambiwa kwamba ni halali na huku tangua ni ni haramu na yaweza kugeuka kwa madakika wakijua watastafidi kivipi ikibadilisha hukumu jua ma, ma, maslahi ya, kukatika, ya lima kwa kati ya yema bandiko ambayo yanafaidika kwa hata leo pia si ajabu kwa fulani alikopo aliruhusu na alimeruhusu madamu wa watapata nini katika kuharamisha ama ku halalisha wala sikuangalia kuangalia madhara ya msamaa ama nikuangalia kuangalia maslahi yao wao ki kibinafsi. Nacho, Kima kibi chao ni maslahi kama nilivyotaja kutoka kutoka kwamba. Ndio sababu wao wana inakuwa watakavyo halalisha kwa sababu walikuwa hawali ushuru si kwa sababu kuna haramu yoyote pale ndani ambao walikuwa naiona. Ukwone hawali tisuru. Wao wewe tu walikuwa ushuru kisha wakaambia wa waziweke katika konse na safi. Lakini mpaka leo Una zengine usiku ni haramu na zile kwa chupa Kwa nini wamekuza kunipa ushu? Za haramu kwa sababu hawakulipa ushu. Ni haramu kwa sababu zina maadha. Kwa hiyo wao. Kwa wanaangalia wapi kuna madhilahi wapi? Kwa sababu kama nimekupa ushu ukatemesha kitu haramu. Akunipa ushu ukatemesha pombe haramu. Hapo ndipo anapoangaliwa. Na